کله ما ماګانو لر ورکلو ور اجر به را ډول نه سو زیاته کله ما ماګانو لس کړو ورکلو اجر به را ډول نه سو سیاق مطلب داري او پاره کې چې کمدنو کورونه وي نو سلارح مای له حاجی می او د ضرورت من زبر پډیر سي شي پورشي اندا دې راخه خبره وکړه نو کې دې شي د دې نبی اسلام عليه واله وروړه په انس جل الله تعالی نه عائشه روي قالت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أُفدي زمان ضدا والدياني ان جدون سرا له مال ورجو مشهره ورکوما نبیو السلام علی اقرب حمام منک بابہ چې د چا په ورني زنی چې دیوال جوړه کوي تا کر په کرسی دیوال په توه راغره عالیګو لکه یومل پاسه لباوایه یعنی لا لري بدلې هغه بللاری زما بللاری او سنې بل گاونډی هغه په کور جوړی استاد ورسا بے مخامق سی واری منچے دیکھا مور مزدیوی چی دیکھا مو وار مزدیوی نو آغا چی کم دنو آغا دیر حق دار رئی وانا بی ذاہن خالقان از زاعت وقتا چکلہ وفا پخائی شوریا پخائی نفاس کرما آہا او ببکی لگے گی ریو آچو وطاہت جیدانک او دکھنو گاوندانو خیال ساتا نور السلام وی ایو صداقت افضل قال جهد المقيل ودا بمن تول رباه زاد الطالبين دف زاد الطالبين تمراله جهد المقيل ودا بمن تول موقيل څه نه اقلال نه کومون کی مال تویل کی کومون کی مال دا مطلب چې صدقه کی مال کيمي صدقه اینو مالی که میگی ده صدقه دیر عبداله جوه دل مقیل مزدوری ده غریب یعنی غریب پلا مزدوری و پلا ما خواهیم پیسه واقستی وست پاکی سلو پای صدقه که ده دیر عبداله جوه دل مقیل وست کتوابتی چه معشومان نستی نو من بی منتاویم شورو کل آغتانکانا دم صدقه شده چاپوست نفقی نور کولوتو بنانگاری گی او جایر او ظالمی سابی گی نواب دا بیمان تاول شروع که دا غشانا چاستا پا پروریش کی بی وان سلیمان ابن عامر ویدن سی دا پا مشکات کی خطا دا قاتب نراغلی دا اصطح دا دا که سلمان ابن عامر استاو شدی صلیمان نے سلمان نے ہاں بلکہ یہ وہ علی سلام سلمان نے فرمایا سلما قال رسول اللہ علیہ وسلم اصدقته على المسكين صدقه ذاریب لا صدقہ ورکہ یوصا لقد اور ذی رحم با نے جہنمی شیطان نے جو لرحمیم دا وان نبیو راید قال جاورا جنان نبیو صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی دینارون وی ماسا یو دینار ری قال انفقو علا نقصک قدانو لگو ویو بللی قال وی انفقو علا ولدک و بچیو لگو قال وی بللی وی انفقو علا اہلکا فقلقورو علا بانو خالوی عیندی آخریو بللی بس نور در دا دیونا دا خمایونی دید انت آلم یعنی واجبات در تماغو کولو واجبات چه کم پتابا نیناسی واجب دی واجبات در تماغو بل مختاج آسو که یعنی چه کم در ضرورتی آخد نیتکر مولا گوه بس انت آلم بیتاتا چه کم ننو دی خبا ترابیان تدار کم جایت کم دنو لگا والغواری نمستحق پیجنی کارورنی پیجنی ملگیری پیجنی وارمین باسن خالق خیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخبرو کم خیر الناس ورس علیت و نخیمہ ممسکم بی علان فرسی کی صبیل اللہ شکلکی نیولی دی واجد اصفل پلار دا اللہ کے دقا تاریچ دے دارت اور نافزل دے اللہ اخبرو ونه دانان خیم جهته پرسه دیم نام مای کوم نه کم دیم نام بار وی راتل مون مونتاژ رن پی غونر ماتین ار سالری چاډه کو مفکنه لاندې شوه بی ایا یو اذيف حق الله فيها او برزيد الله حق قدید خو هيا خداله چې دوه کتنه مقابله تکلکسه پدريگا دا مقابلونو هغه زره پنسو کنه ما بارداشت او بار دشت بار دشت سته بار دشت او په هم نو مقابله د څه کودريغا شبونه مي نو بار ګول ورغي بري بیا دې ګندونو د ګل په پانه شوشا ارطاوس نو کور کوي وي نو نو سگا او کانو مم څه او که کنزوره بی نو بز دارو کلی بیزیس رو ده مخلوق لگه حق فرکوا چاده سفیداره سودا خفوره بی و ده فتنو ده شپیراک مزان سکا بچه چه فتنهی که رکن نشی علا عوبرکم می شرر ناس رجلون یسقب بالله ولا یعقی بهی شیزن او فختلشد اللہ کلوم آنهی مرکی ندارو دلغره لگا وعن أمي وجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الصائلہ وعفاس كي سوال جندي لغا ولو بزن في اگر كفا سوى صوبة عن دول نبي يعني انس اخفال دخفية غسار ده غم ده و سوى انده من استعاد منكم بالله فاعزوه څوک چې نه د الله په نوم په ناواړه ورته به الله په نوم او په ناواړه ورته کوم انسان سوال به الله په نوم او دعوت ناواړه ورته کوم انسان سوال به الله په نوم او په ناواړه ورته کوم انسان سوال به الله په نوم او په ناواړه ورته کوم انسان سوال به الله په نوم او فَإِن لَمْ تَجِدُوا كِتَابَ سُبْيَانَ مُمَيِّ دَش 86 بدلور کې فذع له له صلوه غوالي دواوالو غوالي هڅه توراو تر دې دستا ز ګومان راشي ان قد کافاتموه دس دواوالو کا کنه چې د هاک مې سوت هدا ګا یعنی د دې له بدلر د شکل مبارک لا یوس ابل وجل الله الا الجنه نغوشو خپل الله په مخانه وګر جننه اندا الله ربو عزت نظر چینه او دا الله ربو عزت نوم چینه دا معمولی سیستم و وسیله کاوه کوونسو دا مانادا لدینا چې الله ربو عزت معمولی نوم نو معمولی شی زپاره ته کومه وسیله کړی شي الله په مخنمو لګراو الله په مخدارا کا داځلیکم دنو مکه وې سما مولیس دې په اړه مو او زم جنا تو کوای او الله تعالی او اسلغه چې الله تعالی سیوته بخاطر ما ل جنا پراک جناب وختو جائز دی او وانا سن خلقنا ابو طلحه فرلن صاحب المدینه مالا تابو طلحه مال دیو من نقل وكان حب امواله <تصالح> لله بلا رياء محبوب ومعلوم كده تا هغه بلا رهاو وكان مستقبل للمسجد قام رسم کې دال جمعه مخامه خو خو د تاریخ داني حایته د دې سره معلوم نه د هغه په توچسکی قالینا هغه نه هغه تاودې ولګارینه خپله کولې دي ځکهمدار غزې راخلګي او یا تاریخ مدینه وګوري هغه ځای مې جوړ کړی پلان کې در سره پلان کې ستنې سره پلان کې صحابي پورې د پلان کې ستنې سره پلان کې او اوسو رسول الله صلی الله علیه و صل وسلم مدینه مزرونه وروړي او رسول پاګې کرا لري او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کوم ادعا او مصلاوا چې کمنه د امام جنبی نبی چې اوس څنګه یې کما به و توتو هغه د مزین نبی سره جوخته ده بسطو ما را زایونه د دروازه ری دا ټول په یان چې و سوم ناو یو بل اثمان دا جنون نملی کلده او وقف للمسجد النبوی مسجد نبوی دا تده واقع افتداغا وقنا چلید وکانت مستقبلت دا المسجد دام خامخ در دا مسجد و وکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدخلوها نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدیت داخلی داخل دا ویش من مایل دا الپشبیا مدینه مونوورا دا در دکی جامعه اسلامی کمتالیبانی دا, دا نا غوالا مدرسه چکم ادا ما افتا جامع اسلامیان دا غیث چکم طالبان وچکم پوچی وقت پوچی تیر کڑی اغیی گرزی دا استاذان حدیث چی حلکی کنن اغیی گرزی اغیی دا زیم خیل استاذان و تخوی دا د زید دا پلانکی زید دا حدیث دید حلکی دا دید دید دید دید اغیی تا معلومی اغیی تا دازه دې د چاغي سره یارانې ورولې ده کار کړي انور هغه باندې ده نه خې هغه دې المجد وکانه رسول الله سلام يدخلها نبي رسول الله بری لدان نکندو او اسره مایه او ګورې دې نسپلي فيها طيب ورګ او جوبوي نو یو دوخ خو خو دې ځان مو څه دې د قال عن الصلاة ما نزلت هذه الآية لن تنالو بالرحة تلقم ما تحبون لأنه كانت أدب شر مبتالها فاسل نجير السلام هل تنالو بالرحة تلقم ما تحبون وإن أحب مالي إلي برحا ما تقو أحمال برحا وإنها صدقة لله تعالى أرجو برحا وزق رحا عند الله فزاها دا الله په نوم صلی الله و سلم او د دې کتابه په اړه یو معلوماته ازو ما خلاف کماله تفصیله کی الله عزوج قران الله فزا هه رسول الله صلی و سلم د تقسیم کجې کمزстаў مسټه خو خیال دې و سلم فرمایله با با نا تعجب کليما نه نبی رسول الله رحم شوف او هي ځاله جمال عمرانه دا وړي يومًا مطلب ينادي ذو گشتي زو استاده پیدي زو او تاسه کو خاص کو يادا چې ددي صدقه فرادي راغاوله اوس مجمع کې سلام دا. ا تاسو صبر او تاسه واغون په قص نه يو و اني اراء ان تجلها في الاقربين اجتدارته حواله قال ابو طلحه ابا له يا رسول الله فسمع ابو طلحه يقال له وبنيامين وان قال قران صلى الله عليه وسلم افضل صدقه انتش بها كبیران جای اوګه طالب چې مورګې د نړۍ نه ده کنه باندې مشته افضل صدقه بهترین صدقه صدا انتش بها كبیران تو اوګه جوړ هغه د ګمنام مور شي انتش بها كبیران جایه دې کوم دانشته چې دا کا بیا کافری ته مسلماني او چې پس بیا نه خبره د نتنو ته لي په پيشو د ورځ په تنو مته اوسه روان لون زګر کې دې کې آځه آځه دې انتس به قابل نه جايا